Mika Kapitel 1 Jehovas ord som kom til Mika fra Moreshett i de dager da Jotam, Akas og Hiskia var konger i juda. Det han så i syner angående Samaria og Jerusalem. Hør alle dere folk. Gi akt, du jord og det som fyller dig. Og la den suverene Herre Jehova tjene som et vittne mot dere. Jehova fra sitt hellige tempel. For se, Jehova er i ferd med å dra ut fra sitt sted, og han skal visselig komme ned og trå på jordens høyder. Og fjellene skal smelte under ham, og lavslettene kommer til å revne, som voks for illen, som vannmasser som øses ut over en skrent. Det er på grunn av Jakobs opprør alt dette skjer. Ja, på grunn av syndene til Israels hus. Hva er Jakobs opprør? Er det ikke Samaria? «Og hva er Judas offrever? Er det ikke Jerusalem?» «Og jeg skal visselig gjøre Samaria til en ruinhav på marken, til steder hvor en kan plante en vingård, og jeg vil styrte hennes steiner ned i dalen, og hennes grunnvoller skal jeg blåttlegge, og hennes utskårende bilder skal alle bli knust, og alle gavene som bli gitt henne som lønn skal bli brent i illen, og alle hennes avguder skal jeg ødelegge.» For av en prostituerts lønn samlet hun dem, og til en prostituerts lønn skal de vende tilbake. Av denne grund vil jeg klage og hyle. Jeg vil gå barfødt og naken. Jeg skal holde klage som sjakalene og sorg som hundstrutsene. For det slaget hun har fått er ulegelig, for det har nådd like til juda, plagen like til mitt folks port, like til Jerusalem.» «Fortell det ikke i gatt! Gråt for all del ikke! Velt deg i støve, ja, fra Begi dig av sted, du kvinne som bor i Shafir, i skammelig nakenhet! Hun som bor i Saanan har ikke dratt ut. Bet esels klage skal ta fra dere det sted hvor den står. For hun som bor i Marot har ventet på godt, men det som er ondt er kommet ned fra Jehova til Jerusalems port.» «Gjør vognen fast til hestespannet, du kvinne som bor i Lakers!» «Begynnelsen til synd var hun for for i dig er Israels opprør blitt funnet. Derfor kommer du til å gi avskedsgaver til Moreshettgatt. Husene i Aksib var som noe svikefullt for Israels konger. For Griveren skal jeg føre til deg, du kvinne som bor i Maresha. Helt til Adulam skal Israels herlighet komme.» Gjør deg skallet og klipp av håret på grunn av dine sønner, som var din største glede. Gjør din skallet et bred som ørnens, for de har gått til landflyktighet bort fra dig.